Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Duga je to tema, idemo dalje što je došlo u u knjizi da pratimo knjigu. Uh sljedeći poglavlje o kojem govori uh Šejh Odisan Sabuni kaže al la yakfur bil To polja govori da mu'min znači ni kufr, znači ni velikog griha. Ka ja tak do do Ehhla Sune, obježeennisljdbenici sunnet enel mumine uh, in evne be donuben da mumin kaže iako učini mnogo greha sava je vkebaer i velikih ialih, fe in ne la jek forubiha. On san ne izlazi iz islamne posesekjave. O inhareže. Ani dunja gajruta i bminha. Iako kaže izađe sa dunjalka odnosno umre, a ni se pokajao za te grijehe. Znači nije postao kafir sa tim grijesima koji rade, velikim grijesima. Mate ala tevhidu i hlas. Ako umri na tevhidu, šta da umru na tevhidu? Na iskrenosti. Iskrenost znači u smislu tog tevhida, da nije umru na širku. Kaže... Uh, faina amrahu ilallahu il njegova stvari kod lažan in sha'a afa anhu wa dakhalahu janna yawm alqiyamah akoho prostiti vašega odjenata so ne dano salimen znači da će biti sačuvan da će biti nagrađen gairu mubtala binar da neće biti iskušan sa vatrom wala wala uh, muaqab ala ma irtakabahu wa iktasabahu i neće biti kažneno ono što je što je zaradio radio od griha ila jomen qiyama min al-afam wal-awzan. Uh, zatim kaže uh, uh, da dođe na sunnje i vdanu ti, sa tim grijesima a uh, da mu budu da bude pređeno preko njih. Da bude pređeno preko njih, da budu oprošteni. Druga, druga stvar kaže, vojn šaj je, aqabeho. Ako olaša Allah, šanu kazniće ga za te grijhe. Wa azebehu a qabahu wa adabuhu da chakazi da ce pusti kaznu da ce osesti kaznu mudete bi adabin nar odrijeno vrijeme da će imat džehenamsku kaznu za to wa iza adabahu lam lam yuhalidu fihi ako ga kazni u džehenamskoj vatri ne ce vjesno unje ostati znači to je ovaj koji radi velike male grije a umre na tevhidu izaz sudnjalka nije nije učinio istigfar za te grije nije učinio tevbu Uh, kaže Bel evo da ga ho aخرجهُ منها الى نعيم دار القرار nego čega kaže na kraju kada, kada iskusi uh, za svoje grije koje radio uh, kaže izvadi će ga iz vatri i vratiti u užitak uh, u znači u genetski u dvat će ga u dženet uh, da tamo uživa da nastavi dalje tamo da živi uh, ovdje stvari govori o tome Znači, riječ ovdje je da onaj ko umre na tevhidu neće biti vječno u džehennemskoj vatri ako bude uopšte kažen sa njom. Možda bude mu oprašeno zbog nekih stvari određeni grijezi. Ili svi grijezi. Zatim kaže, kaže, šejihuna sahlu ibn Muhammed. Kaže, mu'minu muznib. Vojni uldi bebinari, kaže, uh, mu'min griješnik. I ako bude kažen sa vatrom, fe innehu la... Yulqa fiha idqal kuffar. Niti će biti bačen u vatru kao što budu bačeni kjafir Vaše u bukvalnom bačenju ulqa. Wala yabqa fiha baqal kuffar. Niti će ostati u vatri kao što ostanu kafiri. Wala yashqa fiha shiqal kuffar. Niti će biti nesretan u đenovskoj vatri i doživet tu tragediju i tajmuṣibet kao što će ga doživeti kafir. Kaže, ma' na dhali. Šta to znači? O što preni vjelo. O sehla i Muhammeda. O jednog učiniaka šafijskog mezheba. Kaže, znači njovi riječi, anel kafir jushabu ala veđehi ili nar. Kafir če, kaže, biti bačen, biti bačen u vatru na lice. O jilqa fiha min kusen. I biti natraške bačen. Fisalati u naglal, wa hankal fiqal, Znači, u, a, bit će, znači, će zavijezan u lance a, sa određenim a, a, kukama i tako dalje kako je opisano u šarijskim tekstovima. Teškim. Kaži, uom mu'minu muzni bida uptuli je binar, a mu'min grešnik i ako bude iskušan kaznom u vatri fe innehu jedhulu nare kema jedhulul muđrim fidunja siđn ali riđl min bez izlaganja i kaže on će ući u vatru mu'min griješnik ako bude iskušan sa kaznom u vatru zbog rijeka koje radi na dunjanluku kaže on će ući u vatru kao što ulazi mudrin fid dunja si kao što ulazi zločinac na dunjanluku u zatvor a to je na noge a ne na lice من غير القى وكان نيچي بيتي باتش اناليز نيتي تشي بيت ناتراشكي باتش اووچي قوله <تكلمة> لا يلقى في النار الكفار نيچي بيتي باتشن او واترو كاو شت се الكافر يحرق بدنه كافر скаже бити спаљено спаљивано спање него тело كله Znači, bit će spalivano, pa kad, kad se spali, ponovo će biti obnovljeno. Kullema nediđe uh, džilduhu uh, buddile džilden gajrehu, <coughs> buddile džilden gajrehu, kari lije dukala azab, kaže što što kur'ansko majetu, ka god mu se znači, uh, uh, izgori, uh, izgori koža, uh, bit će zamijen sa drugom kožom, da bi osjetio kaznu, kema bejenahu, uh, uh, bejenahu Allahu, bejenahu Allahu fi kitabi, kaže Allah što se kur'ansko majetu, V surdni sa 56. jine ladine kefero bi a jati na seen us nara. oni koji uh, ne vjeruju v naše ajete, mičemo i bržiti vatro, kaziti savatro. koma nediče žludhom, kad goim izgori njihova koža, bet del nahho žludan ga drugu kož, li je kako bi osjetili kaznu. Očee dakaži, omel kaimo minune fela telefeho vođuhov nar. Mu'min kaže neće osjetiti njihova lica vatru. Wala tuhrik a'da'u as-sujudi minhum. Niti će kaže njihovi dijelovi tijela s kojima su padali na seđdu neće izgoriti. Id harrama Allah je nari a'da'i sujudi, zabranio uh, vatri da peče, da prži, da izgori dijelove tijela s kojima činje na sećda što je to došlo u hadisu, koji bilježi Buhari, muslimu smo se išli u Reire, radijallahu anhu, duži je hadis, u tom hadisu glavno došlo da će se prepoznavati stanovnici, da će se znati oni koji su u vatri, bi eferi suđut. Znači od mumina, koji su kažnjeni zbog grijeha na dunjalu, koji su očišli u vatru, će, znači ihmeleci, kad budu trebalo da se izvade iz Čehenema i vrati u Čennet, prepoznaće bi eferi suđud sa tragovima seđdi. Tekolu naru ibn Adem ila eferi suđud. Kaže, e, jest će vatra sina Adem, potovka Ademove, kaže, osim eferi suđud, osim, e, osim nači, tragove seđdi. Haramallahu nar, haramallahu ale nari en tekul eferi suđud, Allah šano zabranio vatri da izgori, da jede, ovdje kako došlo u hadisu, Uh, tragove sećde na koji čovek čini se što. Kažemo mana ka ul la yabqa kufar ne ostati u vatri kao što ostaju kafiri, el kafir yuhalad fiha jer ke kafir, kafir će vječno biti u vatri, wala yahruju minha abadan nikad neće izaći iz vatri. Wala wala yuhalidullahu min muzibil mu'minina fi nari Allah je znači neće odgrešnjaka mu'mina neće ih vječno zadržati u vatri. Znači ovo je vrlo bitan stvar da je razumijemo da imamo ispravno poimanje ovoga. Ni, ne za toga da bi se mi opustili, da breklo pa dobro je el onaj onaj makar neš bit cijelo vrijeme el znači ima tu šedne ne ni o tom ri što znate koja kazna za najblaža kazna Džehremska, da henemska da je spominjemo i znamo za, koji, za koga je poslanik sam dobio da mu bude ta kazna to olakšanje za hajku radio za nje ga e, da šta na gori je taban el tako No, A da ključamo za gore. Ako te ako to neko kaže da je to i to džennovska vatra, niti to ova dunjaločka vatra. Raški između daljske vatre i vatre je kakva je opisano hadisima. Kaže u mana kao reči, uh, značenje reči vola ješka yashqa binari shaqael uh, uh, kufar niti će kaže biti. Uh, uh, znači biti bit, ćemo, ćemo biti kaže nesretan tužan i i teško mostanje. Uh, ono koji, koji bude u vatri od mumina, kao što se kao će teško stanje imati u kafiri, kaže, enel kufar je i sune fi ha min rahmeti la kafir, kaže, znači, neće imati nadu u Allahov milost. U Allahi rađuna rahat znači, ne, ne očekuju da će uopće biti lakše i bolje, za raz kod mumina, koji se nada, koji ima nadu i čekaće i, čeka i računaće da će proći ta kazna i da će kad tad biti vraćen izvađen iz ženama i vraćen u žennet. Emel mu'minuna fela janqatio tame'uhu min rahmetillahi fi kul han. Kaže, što tiče mu'mina, kaže, oni neće gubiti nadu da lahko je bilo u svakom stanju. U aqbe tl'minuna kulluhum ženne, kaže, iz završica svih mu'mina je da će završiti u žennetu. Ovo je akida, je na suna vađama, je uvrlo bitna stvar. Lejennehum huliku leha, jer su mu'mini stvoreni za žennet u hulikat lehum, i dženeke stvoren radi njih, fadlem mine lahivo mine. A to je od, od fadla i od njegove blagodati. A zato kada kažemo, da vas ne budu neka kažemo ono ka, ka, da je od kadera, od stvari kadera, da je Allah šanu stvorio stanovnike džehennema i stvorio stanovnike dženeta. Pa neko može doći, pa dobro ovaj, u redu te dvije skupine. A gdje su oni što će, što će zbog grija biti malo Malo odiže on u jehenum po pa pozu genetil. Za zašto su oni stvoreni? Za geneca su stvoreni, znači? to je samo prelazna faza što će imati kaznu da boravi u jehenum. I zato je vrlo bitna stvar, najbitnija stvar ovdje šta? Ovde je osnov teuhid, umnišna teuhida sa ihlasem. To što čovjek, čovjek treba bojati. Naravno svega ovu da zašto veću da ređuju da uopštene uđe u jehenum. Ali već Znači, da čovjek zbog toga treba znaći da, da je najbitnija stvar, da je da je stvar koja narušava sve ovo, a to je širk i teo vide. Da je to ono gdje, gdje je čovjeku upitno gdje će završiti. I zbog toga, znači, pitanja širka i teo videa treba puno izučavati, slušati, iščitavati i učiti o tome, obnavljati s vremena na vrijeme. ni mali širk i mali kufar koji, koji jel, pređu u veliki, Počnemo od malo pa završimo velkom. Nastavak govori dalje. Andalusen,